Відповідаючи, мовив тоді Одісей велимудрий, ні телемаху, не слід ні надто вже так дивуватись, ні сумніватися так, коли дома вже батько твій любий, інший сюди, Одісей, ніякий до вас не прибуде. Це ж бо я сам, що стільки недолі зазнав у блуканнях, аж по двадцятому році до рідного краю вернувся. Те ж, що тут сталося, то справа Афіни, що здобич дарує. Отже й мене, як схотілося, їй, бо усе вона може. То на убого старця подібним зробила, то раптом на молодого, красивого мужа у гарнім одінні. Легко, бо вічним богам, що простором небес володіють Чи звеличати, чи зовсім Принизити смертну людину. Так він промовив і сів. А рясні проливаючи сльози Став телемах обнімати Свого благородного батька. Стриматись більше не в силі Обидва вони заридали. Плакали ревно вони від хижих птахів голосніше Кань пазуристих або надморських орлів, Що з гніздавних позабирали Селяни малих пташенят ще без перих. Так жалібні вони сльози Обоє з-під брів проливали. В уболіванній журбі Так зайшло б їм і сонце за обрій. Та телемах обізвався Нарешті і мовив до батька, «Як тебе, батьку мій любий, яким кораблем мореплавці в нашу Ітаку сюди привезли, і що то за люди? Все ж, бо не пішки сюди, я гадаю, до нас не дістався». Відповідь мовив незламний, в біді Одісей богосвітлий, «Зараз, мій сину, отверто всю правду тобі розповім я». Славні мене привезли мореплавці-феаки, Що й інших переправляють по морю людей, хто до них прибуває. Спав на швидкім кораблія, вони ж провезли мене морем І на Ітаку садили, і дарів надавали коштовних, Міді і золота, і безліч усяких тканин і одежі. Все це лежить у печері, заховане з волі безсмертних. Нині ж сюди я прибув, за порадливим словом Афіни, обміркувати удвох, як лихих ворогів нам позбутись. Перелічи ж мені зараз усіх женихів, щоб докладно з певністю знав я, і скільки їх є там, і що то за люди. Отже, я в серці своїм, бездоганнім усе розсудивши, зважу тоді, чи здолали б одні ми з тобою, без інших, справитись з ними, чи й інших покликати нам доведеться?» Відповідаючи так, телемахтямовитий промовив. «Батечко, любий, багато я чув про діла твої славні, і рук твоїх міць бойову, і мудрість твою у пораді. Все ж я дивуюсь, сказав ти занадто, адже неможливо проти такої їх сили змагатися двом чоловікам. Тих женихів не один, бо десяток, не два, а багато більше. От зараз чисельність їх знатимеш ти докладніше. Тільки з доліхією тут п'ятдесятих і двоє добірних є юнаків, а з ними ще і шестеро ячелядинців. З саме їх двадцять чотири сюди прибуло чоловіка. З Закінту двадцять Ахеїв, до того ж наїхало юних, та із самої Ітаки дванадцять мужів найзнатніших. Є з ними разом окличник, медонт і пісняр божественний. Є ще й прислужники два, досвідчені різати м'ясо. Отже, якби ми наважились вийти на всіх, хто є в домі, не довелось би зазнати нам гіркої страшної відплати. Краще зміркуючи, не можна знайти нам собі оборонців. Зваж, хто душею прихильний до нас, в обороні нам став би.